Але це ще не значить боротьбу з анархією. Молодь, бо наша прекрасна молодь, соковита, витривала, і в багатьох своїх вчинках вона буває зовсім невинна. Ну, знаєте, це вже примиренство. Це вже якесь, так би мовити, покаянне всепрощенство. Труситься чорна борідка, і з неї вистрибують дрібні остючки сміху, які, здається, чіпляються за одіж, і кілька хвилин ще висять, боячись упасти долі. З вікна, що розчинене впрост на місяць, незважаючи на пізну годину, спочатку сум'ятно, а потім, як чуєте сміливіше, чіткіше – Хтось радісно схвильований починає розмову з вічно свіжим та відвертим шубертом. Наші співбесідники на момент замовкають, приємно чи неприємно вражені, а потім кремезний, скинувши кашкета і злегка помахуючи ним, провадить далі. Так, наша молодь, що напоїна південним сонцем, Насичена південною свіжиною і завзяттям. Вона хороша, як оці свіжі бадьорні звуки серед ночі. Ібо, правда, все ж таки, чому ви берете на себе досить невдячну місію розписуватись за молодь? Бо, повторюю, я її добре знаю. Бо я її розумію. Бо я не можу терпіти легковажних наклепів, як це дозволяв собі сьогодні хоч би й той самий шановний професор. І говорити про це це не значить розписуватись. І говорити про це, справа дуже вдячна. Але для того, щоб говорити, треба, повторюю, підійти серйозніше, треба глянути глибше, і тоді ви справді переконаєтесь, що молодь наша Напоєна південним сонцем. Прекрасна молодь, і що в багатьох своїх вчинках вона буває зовсім невинна. хе труситься борідка. хе мабуть, таким, як ви, таким вічно підхмеленим юністю людям легко йдеться в житті. О, навпаки. хе слово честі, я вам заздрю. О, не варто. Бо це ж ви переходите на особисте. І не варто накидати юності всілякі перебільшені небезпеки, що вимагають найсуворіших заходів. Бо цим самим можна переступити межу справжньої небезпеки. Знаєте, якось був сірий день. Сірий, вітряний, передгрозовий. Ішли люди вулицями, і багато з них ішли понуро, зігнуто пустивши очі долі, пильно позираючи в землю. «Чому вони такі похмурі й дивляться тільки в землю?» – спитав я себе і тут же відповів. «Вони стомлені й дуже бояться, щоб не спіткнутись». «Так, так, але були між ними й інші, багато інших». «О, як упевнено виступали ці інші!» Які рішучі були їхні рухи Які сміливі й привітні погляди Який шляхетно-гордовитий вираз несхилених облич І вони не боялись, що спіткнуться Оце була молодь Або ж ті, що вічно, як ви кажете Підхмелені молодістю От за що я найбільше люблю молодь Ту молодь що ви її не хочете зрозуміти. Адже ви мусите не забувати, що силою обставин цій молоді покладено творити зовсім нове, відмінне життя. Молодь наша, звичайно, ще не встигла, не мала можливості як слід приготуватися до цього, бо зрештою це справа цілих поколінь. Молодь наша цю справу щойно починає, але раз у раз на кожному кроці стикається з огидними і численними спадками. Молодь заповзята, молодь уперта, молодь молода.